Ana Karenina, Pista 41 Capitolul 18 După discuția cu Alexei Alexandrovici, Vronski ieși din casa soților Karenin și se opri la scară, amintindu-și cu greu unde se află și cotor trebuie să pornească, pe jos sau cu trăsura. Se simțea arușinat, înjosit, vinovat și lipsit de putința de a-și spăla umilința. Se simțea zvârlit din făgașul său, pe care mersese până atunci cu atât mândrie, fără nicio piedică. Toate obiceiurile și regulile vieții sale, care îi se păruseră până în ziua aceea inatacabile, se dovediseră dintr-o dată false și vulnerabile. Sosul înșelat, pe care îl privise mai înainte ca pe o ființă vrednică de milă, ca pe o piedică întâmplătoare și oarecum ridicolă în calea fericirii lui, fusese chemat de ea însăși și ridicat pe culmin demne de invidiat. Și acest soț, așezat atât de sus, nu se arătase rău, fals și caraghos, ci bun, simplu și nubil. Vronski nu putea să nu-și dea seama de acest lucru. Rolurile se schimbaseră dintr-o dată. Vronski simțea superioritatea soțului și propria ei înjosire, dreptatea soțului și propria sa vină. Își dădea seama că soțul pusese mărinimos până și în durerea lui, în timp ce el fusese josnic și meschin în înșelăciunea sa. Dar conștiința propriei inferiorități față de omul pe care îl disprețuise pe nedrept nu era decât o mică parte a durerii sale. Se simțea nespus de nefericit, fiindcă patima lui pentru Ana, care îi se păruse că se răcise în timpul din urmă, ajunsese acum, când știa că o pierde pentru totdeauna, mai puternică decât oricând. O cunoscuse toată în timpul bolii, îi cunoscuse inima și îi se păruse că nu iubise destul până atunci. Dar acum, când o cunoscuse și o iubea așa cum merita să fie iubită, se simțea înjosit înaintea ei și o pierdea pentru totdeauna, lăsându-i numai o amintire rușinoasă. Scena ridicolă și umilitoare, când Alexei Alexandrovici îi luase mâinile de pe fața ei rușinată, fusese groaznică. Stătea pierdut pe scara casei la familia Karenin, neștiind ce să facă. Doriți o birjă?" îl întrebă portarul. Da, o birjă." Întorcându-se acasă după trei nopți nedormite, Vronski se întinse cu fața în sus pe divan, fără să se dezbrace, își împreună mâinile și le puse sub cap. Avea capul greu. Imaginile, amintirile și gândurile cele mai ciudate îi treceau prin minte una după alta, cu o repeziciune și cu o claritate extraordinară. Ba era un medicament pe care îl turna pentru bolnavă și care se revărsa din linguriță, baminile albe ale moașei, Ba poziția strania lui Alexei Alexandrovici în genunchi înaintea patului. Să dorm, să uit, își zise el cu calmul și încrederea omului sănătos, care știe că dacă e obosit și vrea să se culce, are să și adoarmă numai decât. Într-adevăr, gândurile începură să-i se împăienjenească în cap și simți că se prevăra în hăul uitării. Valurile vieții inconștiente, începuseră să se împreune deasupra capului său, când, deodată, se simți zdruncinat ca de o puternică descărcare electrică și tresări atât de violent, încât tot trupul săltă pe telurile divanului. Sprijinindu-se în mâini, speriat, Vronski se aruncă dintr-o săritură în genunchi. Avea ochii larg deschiși, ca și cum nici n-ar fi dormit. Greutatea capului și moliciunea membrelor îi dispăruseră ca prin farmec. Pot să mă în noroi." Auzi el cuvintele lui Alexei Alexandrovici și îl văzu înaintea ochilor. Văzu chipul anei, obrajii apriși, ochii săi strălucitori care se uitau cu duioșie și cu dragoste, nu la dânsul, ci la Alexei Alexandrovici. Îi se păru că își vede propria față, stupidă și caragioasă, când Alexei Alexandrovici îi luase mâinile de pe obraj. Își întinse iarăși picioarele, se trândi pe divan în poziția de mai înainte și închise ochii. Să dorm, să dorm! Repeta în sinea lui Vronski. Dar cu închiși, vedea și mai limpede figura ei, așa cum îi se arătase în seara aceea neuitată, înainte de alegeri. Ce-a fost atunci s-a dus și nu să se mai întoarcă. Ea vrea să șteargă asta din amintirea ei, dar eu nu pot trăi fără toate acestea. Cum să ne împăcăm? Cum să ne împăcăm? Rosti el cu glas tare și inconștient, repeta mai departe aceste cuvinte. Această repetare de cuvinte stă vilană la imaginilor și amintirilor ce-i în cap, dar repetarea cuvintelor nu-i închipuirea mult timp. Clipele cele mai frumoase îi se înfățișoară una după alta, cu la fulgerului, odată cu umilirea din acea zi. ia mâinile, spunea glasul Anei. El își lăsa mâinile în jos și își simțea expresia de rușine și de stupiditate de pe față. Stătea mai departe culcat, căsnindu-se să doarmă, deși pierduse nădejdea că va izbuti, și îi repeta mereu în șoaptă cuvinte luate întâmplător dintr-o frază, căutând să împiedice astfel ivirea unor noi imagini. Își asculta propriile cuvinte, repetate halucinant într-o șoaptă stranie de nebun. N-ai știu să o prețuiești, n știu să te bucuri, n-ai să o prețuiești, n știu să te bucuri." Dar ce e asta?" Nu cumva nebunesc, își zise Alexei. Poate, dar altfel, de ce nebunește omul? De ce se împușcă? Își răspunse el și, deschizând ochii, văzut cu mirare lângă capul lui o pernă brodată de cunata sa, Varea. Pipăi ciucurii pernei și încercă să-și aducă aminte de Varea. Când o văzuse ultima oară. Dar era un chin să se gândească la altceva. Nu, trebuie să dorm. Trase perna mai aproape și își lipi capul de ea. Dar trebuia să facă o sforțară ca să țină ochii închiși. Se sculă dintr-un salt și se așeză. S-a sfârșit cu mine, își zise el. Trebuie să chipzuiesc ce-ai de făcut, ce mai rămâne. Și străbătă repede cu gândul întreaga ei viață, afară de dragostea sa pentru Ana. Ambiția, Serpuhovski, societatea, curtea. Nu se putu opri la nimic. Toate acestea avuseseră un rost mai înainte, acum însă nu mai un nimic. Se sculă de pe divan, își scoase haina, își slăbi cureaua și, descoperindu-și pieptul, ca să respire mai ușor, se plimbă prin o daie. Așa nebunește omul," repeta Alexei, așa se împușcă, ca să scape de rușine." Adăugă încet și răspicat. Se duse la ușă și o închise. Apoi, cu privirea fixă și cu dinții încleștați, se apropie de masă, luă revolverul, se uită la el, întoarse țeava încărcată în jos și căzu pe gânduri. Vreo două minute, stătune mișcat cu revolverul în mână, meditând cu capul plecat, cu o expresie de concentrare încordată a gândirii. Bineînțeles, hotărâi Vronski ca și cum după matură și lungă gândire, ar fi ajuns la această încheiere logică. De fapt, acest, bineînțeles, atât de convingător pentru dânsul Nu era decât urmarea repetării acelor așa și imagini Care se învolburau în cerc închis, de un ceas încoace, în mintea lui Erau amintirile fericirii pe veci pierdute Gândul viitorului arbă ce l-aștepta Și mai ales strivitoarea umilință suferită Aceeași înlănțuire de idei și de sentimente Bineînțeles Repetă el când gândul intră pentru a treia oară în același cerc închis al amintirilor și al judecăților sale. Apoi, apăsând revolverul în partea stânga pieptului și strângând cu putere mâna făcută deodată pumn, apăsă pe trăgaci. Nu au auzit de tunătura, dar o puternică izbitură în piept îl doborâ la pământ. Vru să se prindă de colțul mesei, scăpă revolverul, se clătină și se așeze jos, privind mirat în jurul. Nu-și mai recunoștea odaia... Uitându-se de jos în sus La picioarele curbe ale biroului La coșul de hârtii La blana de tigru Un servitor care trecea prin salon Cu pași repezi și scârțâind Îl făcu să-și vină în fire Își încordă gândirea și își dădu seama Că i așezat pe podea Văzând sânge pe blana de tigru și pe mână El înțelese că se împușcase Ce prostie, n-am nimerit Rostiel cu glas tare Umblând cu mâna după revolver Arma se afla lângă dânsul dar el o căuta mai departe. Aplecându-se să caute în partea cealaltă, nu-și mai putut ține echilibrul și se prăbuși sângerând. Un servitor elegant, cu favoriți, care se plânsese adesea cunoscuților săi care nervi slabi, se speria așa de tare văzându-și stăpânul întins, jos, încât îl lăsă să-și piardă sângele și fugi după ajutor. Peste un ceas, varea, cumnata lui Vronski, veni însoțită de trei doctori după care trimisese în toate părțile și care sosiră în același timp. Cu ajutorul lor, i culcă pe rănit în pat și rămase lângă dânsul ca să-l îngrijească. Capitolul 19 Alexei Alexandrovici, când se hotărâse să-și revadă soția, nu prevăzuse împrejurarea că remușcările ei vor fi sincere, că el o va ierta și ea nu va muri. Această eroare, de care își dedupe de deplin seama după două luni de la întoarcerea sa de la Moscova, se datora nu numai lipsei lui de prevedere, ci și faptului că nu-și cunoscuse inima până în ziua în care își regăsise soția pe moarte. La căpătăiul soției bolnave, care nim se lăsase stăpânit, pentru întâia oară în viață, de sentimentul acela de compătimire duioasă, pe care îl trezeau în trânsul suferințele omenești și de care se rușinase până atunci ca de o slădiciune dăunătoare. Mila pentru dânsa, remușcările lui de a fi dorit moartea și mai ales bucuria iertării, toate acestea îl făcură să simtă nu numai o alinare a suferințelor, ci și o liniște sufletească cum nu mai abusese niciodată. Înțelese deodată că ceea ce fusese izvorul suferințelor sale se preschimbase într-un izvor de bucurie sufletească, iar ceea ce îi păruse de nedezlegat când condamna, mustra și ura îi părea acum simplu și limpede de când iertase și începuse să iubească. Își iertase soția. Îi era milă de ea pentru suferințele și remușcările ei. Îl iertase și pe Vronski. Îi era milă de el, mai ales după ce află zvonurile despre actul lui deznădăjduit. Îi era milă și de fiul său, mai mult decât înainte, și se mustra că se ocupase prea puțin de dânsul. Iar pentru fetița nou născută avea un sentiment deosebit, nu numai de milă, ci și de duioșie. La început, Mila al făcuse să se îngrijească de fetița asta plăpândă, abia născută, care nu era fica lui și care, uitată în timpul bolii mai si, ar fi murit fără-ndoiară dacă n-ar fi avut el grijă de ea. Și fără să-și dea seama, Alexei Alexandrovici începu să o iubească. Se ducea de câteva ori pe zi în copilului și stătea mult acolo, așa încât ca și de daca, sfioase la început față de el, se deprinseră cu dânsul privea uneori câte o jumătate de ceas mutrișoara roșie, buhavă și zbârcita a copilei adormite. Urmărea mișcările frunții încruntate și ale mânuțelor grăsulii, cu pumnișori strânși, cu care își frecau ochișorii și năsucul. În clipele acelea, Alexei Alexandrovici se simțea deosebit de liniștit, împăcat cu sine însuși și nu vedea în situația lui nimic neobișnuit, nimic care ar fi trebuit schimbat. Dar, pe măsură ce trecea vremea, el înțelegea tot mai limpede că, oricât de firească ar fi fost pentru dânsul situația asta, lumea nu va îngădui să rămână așa. Simțea că, în afară de blânda forță spirituală care îi călăuzea sufletul, mai există o forță brutală, încă mai puternică poate, care îi călăuzea viața și că această forță nu-i va aduce liniștea smerită pe care o dorea. Își dădea seama că lumea îl privea cu o mirare întrebătoare, nu-l înțelegea și aștepta ceva de la dânsul. Simțea mai ales lipsa de trăinicie și de firesc a relațiilor dintre el și soția sa. După ce trecând în trezită în ea de apropierea morții, Alexei Alexandrovici început să observe că Ana se temea de dânsul, că o apăsa prezența lui și nu putea să-l privească în ochi. Părea că vrea să-i spună ceva fără să se poată hotărâ să o facă. Parcă presimțea și ea că relațiile lor actuale nu puteau să dureze și aștepta ceva din partea lui. La sfârșitul lunii februarie, fetița Anei, pe care o chema Totana se îmbolnăvi. Alexei Alexandrovici pusese dimineața în odaia copilului și, după ce poruncise să se trimită după medic, se duse la minister. Cum și îi sprăvi treburile, Karenin se întoarse acasă. Era peste ora trei. Intrând în antreu, el văzut un lacheu frumos cu galoane și cu o pelerină scurtă de blană de urs, ținând o capă albă de blană de câine american. Cine a venit?" întrebă Karenin. Prințesa Elisaveta Feodorovna Tverskaya," răspunse la cheul zâmbind, după cum i se părul lui Alexei Alexandrovici. În această perioadă grea, Karenin observase că toți cunoscuții din societate, mai cu seamă femeile, manifestau o simpatie deosebită pentru dânsul și pentru soția sa. Remarca la toți acești cunoscuți un fel de bucurie pe care și-o ascundeau cu greu, acea bucurie pe care o surprinsese în ochii avocatului său și acum în ochii lacheului. Toți păreau încântați, parcă s-ar fi pus la cale o nuntă. Când se întâlnea cu vreun cunoscut, acesta le întreba de sănătate, cu o veselie abia stăpânită. Prezința prințesei Tverskaya era neplăcută pentru el din pricina amintirilor legate de ea și fiindcă îi fusese totdeauna antipatică. De aceea el intră de-a dreptul în odăile copiilor. În prima odarie, Serioja, cu pieptul culcat pe masă și cu picioarele pe scaun, desena îngânând ceva vesel. Englezoaica, în timpul bolii anei fusese înlocuită, ședea lângă Serioja și croșeta. Se ridică repede, făcă o reverență și îl trase de mână pe Serioja. Alexei Alexandrovici mângâie băiatul pe cap, răspunse la întrebarea întrebare a cu privire la sănătatea soției sale și se interesă de ceea ce spusese medicul despre baby, despre prunc. Doctorul a spus că nu e nimic grav, i-a prescris niște băi. Dar fetița suferă încă, observă el ascuntând plânsul copilului din odaia de alături. Cred că doica nu face două parale, rosti cu hotărârea englezuaica. De ce crezi asta? O întrebă Karenin oprindu-se în loc. Așa s-a întâmplat și la contesa Paul, domnule. Copilul era căutat de doctor și când colo nici mai mult, nici mai puțin, copilul era flămând. Doica n-avea lapte. Alexei Alexandrovici căzu pe gânduri și, după câteva clipe, trecu în camera cealaltă. Felița stătea în brațele doicei cu capul pe spate, zbătându-se. Nici nu vrea să se atingă de sânul rotund cei se întindea și nu contenea cu plânsul, în ciuda îndemnurilor doicii și ale dădacei a plecate asupra ei. Tot nu se simte mai bine? Întreba Alexei Alexandrovici. E tare neliniștită răspunse bătrâna de dacă în Miss Mise Eduard crede că s-ar putea ca doi ca să nu aibă lapte, adăugă el. Și eu cred, Alexei Alexandrovici. Atunci de ce n-ai spus? Cui să spun? Ana Arcadievna e tot bolnavă? Rostit de dacă a supărată. Aceasta era o veche slugă a casei și lui Alexei Alexandrovici se păru că și în aceste cuvinte simple erau aluzie la situația lui. Copilul început să țipe și mai tare, înnecându-se și horcăind. De dacă se îndreptă spre copil, îl lua din bratele doicii și se apucă să-l legene din mers. Trebuie să cerem doctorului să o examineze pe doică," zise Alexei Alexandrovici. Doica, o femeie sănătoasă la înfățișare, dichisită, se sperie că-și va pierde slujba. Bombări ceva printre dinți și, ascunzându-și sânul abundent, zâmbi cu dispreț față de bănuiala că n-ar avea lapte care ni-l și în acest surâs o ironie în legătură cu situația lui. Sărăcuța de ea, de Daca, îndemnând fetița să tacă și pășind mai departe prin o daie. Alexei Alexandrovici se așeză pe un scaun, uitându-se măhnit cu o expresie de suferință la femeia care se plimba încoace și încolo. În sfârșit, fetița se liniște. Dădaca o așeză în la gânul adânc și îndreptă perna și se îndepărtă de lângă dânsa. Alexei Alexandrovici se sculă și, călcând cu grijă în vârful picioarelor, se apropie de copil. Tăcu vreo câteva clipe privind fetița cu aceeași mâhnire. Deodată o înzâmbet îi descreții fruntea, luminându-i fața. Apoi, ca arenin, ieși încet din odarie. În sufragerie sună și porunci servitorului să trimită din nou după doctor. Era necăjit că soția sa nu se îngrija de acest copil fermecător și nu-i venea să se ducă la dânsa în starea asta sufletească. Nu vroia să o vadă nici pe prințesa Beții. Ana însă s-ar fi putut mira că soțul ei nu vine ca de obicei la dânsa. De aceea, făcând o sforțare, care nin se îndreptă spre dormitor. Apropiindu-se de ușă, pe covorul moale, a auzi fără voie o convorbire pe care n ar fi dorit să o audă. Dacă n-ar fi fost hotărât să plece, aș fi înțeles refuzul Dumitale și al lui. Dar soțul Dumitale trebuie să fie mai presus de asta, zise Betsy. Nu din pricina soțului meu am refuzat, ci pentru mine, să nu mai vorbim, răspunse glasul emoționat al anei. Bine, bine, dar cum poți să nu dorești a-ți lua rămas bun de la omul care s-a împușcat din pricina dumitale? Tocmai de aceea nu vreau. Alexei Alexandrovici se opri speriat ca și cum ar fi fost vinovat. Vrut să se îndepărteze pe nesimțite. Se răzgândi însă, fiindcă aceasta ar fi fost ceva nedemnit se întoarce din nou și, tușind, se îndreptă spre dormitor. Glasurile amuțiră, care nimeni intră. Într-un capot cenușiu, cu părul negru tuns scurt, ca o perie deasă pe capul ei rotund, Ana ședea pe o canapea. Ca totdeauna când își vedea soțul, vioicinea îi pieri dintr-o dată de pe față. Își lăsă capul în jos, aruncând o privire îngrijorată spre beții. Prințesa Tverskaya era îmbrăcată după ultima modă. Purta o pălărie care parcă plutea deasupra capului ei, ca un abajur pe o lampă. Îmbrăcată într-o rochie care bătea într-un albastru vânăt, cu dungi piezișe, de culoare vie, pe o parte a corsajului și în partea cealaltă a fustei, și de alături de Ana, ținându-și foarte drept bustul subțire și lung. Cu capul ușor înclinat într-o parte, i-a privit pe Alexei Alexandrovici cu un zâmbet ironic. A!" făcu Betsy, mirindu se parcă. Îmi pare foarte bine că ești acasă. Nu te mai arăți nicăieri. Nu te-am văzut de când s-a îmbolnăvit Ana. Am aflat cum ai îngrijit-o. Da, ești un soț admirabil." Spuse Betsy cu un aer solemn și totodată duios, ca și cum ar fi distins pe Karenin cu ordinul generozității pentru purtarea lui față de soție. Alexei Alexandrovici se înclină rece și, sărutând mâna ei. Se interese de starea sănătății sale. Parcă-mi e mai bine, răspunse Ana, ferindu-se de privirea lui. Dar ai fața îmbujorată ca de friguri, adăugă Karenin accentuând cuvântul friguri. Am vorbit prea mult, zise Betsy, văd că am fost egoistă, așa că plec. Prințesa Tverskaya se ridică, dar Ana, roșind deodată, o apucă repede de mână. Nu, te rog, mai rămâi. Trebuie să-ți spun. Nu ei, ci dumitale, spuse Ana, întorcându-se către Alexei Alexandrovici. Gâtul și fruntea i se acoperiră de roșață. Nu vreau și nu pot avea nimic ascuns față de dumneata," urmă Ana. Alexei Alexandrovici își trosni degetele și își lăsă capul în jos. Betsi spunea că Contele Vronski ar dori să ne vadă ca să și-a rămas bun înainte de a pleca la Tashkent. Nu-și privea sosul și se vedea că se grăbea să spună tot, oricât de greu îi venea. I-am răspuns că nu-l pot primi. Draga mea, ai spus că asta atârnă de Alexei Alexandrovici. O corectă beții. Nu, nu, nu-l pot primi, n-ar avea niciun... Ana se opri deodată și-și privi întrebător soțul, care nu se uita la ea. Într-un cuvânt, nu vreau. Alexei Alexandrovici se apropie și vreau să ia mâna. Cel din tâi la al fu să-și frească mâna de mâna lui umedă, cu vine mari și umflate, care o căuta. Dar se stăpâni și-i strânse mâna. Îți mulțumesc foarte mult pentru încrederea dumitale, dar... Rostit de păcit care min, și seama cu ciudă că gândurile sale... Își pierdeau limpezimea și judecata față de prințesa Tverascaia, care întruchipa pentru el acea forță brutală ce îi stăpânea viața peste voința lui, împiedicându-l să se lase în voia sentimentului său de dragoste și de iertare. Se opri uitându-se la prințesa Tverascaia. Atunci rămâi cu bine, scumpa mea," zise Betzie ridicându-se. O sărută pe Ana și ieși din odaie. Care nino însoții? Alexei Alexandrovici te cunosc ca pe un om cu adevărat generos, adăugă Betsi, oprindu-se în salonul mic și strângându-i încă o dată mâna cu o deosebită putere. Sunt o străină pentru voi, dar o iubesc atât de mult pe Ana și pe dumneata te atât, încât îmi îngădui un sfat. Primește-l, Alexeia Alexandrovici. Alexei Vronski este cinstea personificată și pleacă acum la tașkent Îți mulțumesc, prințesă, pentru simpatia și sfaturile dumitale? dar numai soția mea poate hotărâi dacă îl va primi ori nu. Karenin vorbi, ridicând cu demnitate sprâncenele ca de obicei. Se gândi însă numai decât că oricare ar fi cuvintele lui, demnitatea era incompatibilă cu situația sa actuală, ceea ce înțelese și din zâmbetul stăpânit, ironic și răutăcios, cu care îl privise Betsy după fraza aceasta. Capitolul Capitolul 20 Alexei Alexandrovici se înclină în fața lui Betsy, în salonul cel mare, și se întoarse la soția sa. Ana ședea culcată. Auzindu-i pașii, ea se așeze repede în poziția de dinainte și se uită la dânsul cu spaimă. Karenin își dă seama că plânsese. Îți sunt foarte recunoscător pentru încrederea pe care o ai în mine?" Repete el cu blândețe în rusește, fraza rostită în franțuzește față de Betsy, și se așeze lângă dânsa. Când Karenin vorbea rusește și o tutuia, acest tu o scotea din fire. Îți sunt foarte recunoscător pentru hotărârea ta și eu sunt de părere că dacă contele Levronski pleacă, nu e nevoie să mai treacă pe aici. De fel. dar am spus odată, de ce să mai repet? Îl întrerupse brusc Ana cu o întărătare pe care nu a avut timpul să-și o stăpânească. Nu e nevoie, se gândi ea ca un bărbat să vină să-și a rămas bun de la femeia pe care o iubește, pentru care s-a pierdut, a vrut să moară și care nu poate trăi fără el. Nu, nu e nevoie. Își strânse buzele și-și coborâ ochii strălucitori asupra mâinilor cu vine umflate ale soțului, pe care acesta și le frecau încet una de alta. Să nu mai vorbim niciodată de asta," adăugă ea mai liniștită. Te-am lăsat liberă să hotărăști tu în chestiunea asta," și îmi pare foarte bine să văd...", începu Alexei Alexandrovici. Că dorințele noastre e coincind." Încheie Ana repede, enervată că el vorbește așa de rar, când ea știa dinainte tot ce va spune. Da," întări Karenin. De altfel, prințesa ea se amestecă în chip cu totul nepotrivit în cele mai delicate chestiuni de familie, mai ales ea." Nu cred nimic din cele ce se zvonesc pe socoteala ei." Adăugă repede Ana. Știu atât că Betsi ține sincer la mine. Alexei Alexandrovici oftă și tăcu. Ana se juca neliniștită cu ciucurii halatului ei, privindu-și bărbatul cu un chinuitor sentiment de dezgust fizic, sentiment pe care și-l imputa, dar pe care nu-l putea birui. Nu mai dorea acum decât un singur lucru. Să fie scutită de prezența lui. Am trimis adina ur după doctor. O anunța Alexei Alexandrovici. Sunt sănătoasă. De ce să vină doctorul? Nu pentru tine. Micuța plânge și se spune că doica nu prea are lapte. De ce nu mai lăsa să o alăptez când te-am implorat? Oricum, care n-înțelese ce însemna acest oricum, e un copil și eu să-l omoare. Ana sună și porunci se aducă fetița. Am cerut să o alăptez, n-am fost lăsată și acum mi se fac mustrări. Nu-ți fac nicio mustrare. Ba da, mă mustri. Dumnezeule, de ce n-a murit? Ana izbucnind hohote de plâns. Iartă-mă, sunt nervoasă, sunt nedreaptă. Adăugă ea venindu-și în fire. Dar pleacă. Nu, lucrurile nu mai pot merge așa. Își zise hotărât Alexei Alexandrovici ieșind de la soția sa. Niciodată nu i se înfățișase atât de vădit ca acum, neputința de a prelungi această stare de lucruri în ochii lumii, repulsia Anei față de el și a tot puternicia acelei stihii brutale și misterioase, care împotriva sentimentelor sale îi diriguia viața, îi călca voința și îi poruncea să schimbe raporturile dintre el și soția sa. Își dădea bine seama că toată lumea și soția sa îi cereau ceva, dar nu înțelegea bine ce anume. Simțea că din pricina asta se isca în sufletul lui un sentiment de răutate care îi tulbura liniștea și nimicea meritul jertfei sale. Se gândise că ar fi fost mai bine ca Ana să rupă legăturile cu Vronski, Dar dacă opinia generală socotea acest lucru cu neputință, el era gata să tolereze din nou aceste relații, numai cu condiția să nu cadă rușinea pe capul copiilor, să nu ia de la el și să nu-i viața. Oricât de rea ar fi fost soluția aceasta era totuși mai bună decât o ruptură care ar fi pus-o pe Ana într-o situație rușinoasă și fără ieșire, iar el ar fi pierdut tot ce era drag. Se simțea însă fără putere, știa dinainte că toată lumea e împotriva lui și nu-l va lăsa să facă.